hier in Zuid-Afrika is het nou so 19.03 hier op my oorloosie in die atelie en ook die rekenaar internet oorloosie so jy is baie baie welkom oor jy is ingeskakeld by netradio.sa wat jy vind op www.netradio.sa www.netradio.sa.co en op ons webwerf daar kry jy al die nodige inlichting rondom hier die internet radio van ons wat wereldwijd uitsaai enige persoon enige plek op aarde kan nou inskakel maar so persoon kan nie inskakel as hy of sy nie die inlichting het oor die radio neem Dis maar oor het werk, van mond tot mond, mense daar van te vertel, van vriend tot vriend. En mag dit so wees, dat die Heere ons daar in getrouw sal vind, om disciples te maak. Sy opdrag is hoe om ons uitsaai. Jezus het gesê, gaan die hele wereld in, maak disciples van al die nasies. En dis wat ons probeer doen so as jy die geleendheid het om iemand daarvan te kan vertel, doen dit graag, help een persoon, help een bykie vir een persoon wat nou nie helemaal weet hoe met die rekenaar te werk en hoe jy met die webwerf krijg en hoe jy daar op die webwerf rond moet kyk, soek vir die radio en dan klik en dan speel die radio met die bykie geduld. Internet, sy spoed hang af van jou eie internet spoed wat jy het so elke van ons het of goeie of swak leine en dit is namaat deel van die lewe maar kom ons wees positief en ons nooi elke liewe mens op aarde wat jy ken wat jy meer in verbinding is want jy het nog nie iemand nooi die nie ken nie of van weet nie of kontak het nie maar ons het allemaal kontakte Kom ons, nou jylle hier na stem van hoop Sondag aand kan jy lekker rustig achter oor sit Sommel lekker lee ook En dan luister jy na my stem en Wat ek lees, wat ek met jy verduidelik Of ons gebede wat ons bid En ons is totaal en al afhankelijk van die here Van God 3 enig Vader, Seen en Heilige Gees Dit wat Jezus aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen het Dit gee vir ons die mag Om kinders van God te kan wees En om dan in die naam van Jezus met ons Himmelse Vader Te kan praat En kom ons doen dit ook sommer dadelijk hier aan die begin Vader ons hierbij dankie U wat in die hemel woon God van Abraham, Isaac en Jacob Vader van ons Heere Jezus Christus Dank dat ons U naam kan aanroep Dank U dat ons na U toe kan roep Want U het vir ons dit so baie duidelik in U woord laat anteken Elkeen wat die naam van die Heere aanroep Sal gered word jy is geïnteresseerd in ons, jy ken ons, jy weet van ons, alles is ons maar een klein stippelkie op een wereldkaart, dan is ons in jy oog, die appel van jy oog, weet jy van ons, ken jy ons, het jy ons hare getel, en ons dank jy dat ons met u verhouding kan hee hy dankie vir u woord wat ons daarin help dat almal waar die naam van die Heere aanroep sal gered word en door geloof word julle gered en dis nie het julle self nie dis die gave van God dankie dat ons dan weet dat u in u groot goedginstigheid aan ons geloof geskenk het, so ons nou die onzienlijke kan sien as of het bestaan, dat ons soos een in die jimmel kan inkyk en u sien, Jezus aan die rechterhand, omring door hier die vier levende weesens waarvan in die suide die een lyk soos een mens, In die weste wat lyk soos een kalf In die noorde wat lyk soos een arend En in die ooste wat lyk soos een leeuw Dank u dat ons verder nog kan sien rondom Hier die vier levende weesens, al die gerubs Hulle wat beskerm Verder dat ons kan sien die serafs Wat altyd uitroep, heilig, heilig is die Heere God die almagtige en die ardsengele en die 44 trachtings en dan miljoene der miljoene engele wat voor u troon gereed staan om u beveelings uit te voer en uit Hebreërs weet ons hulle is daar ter wille van ons. Dankie dat ons dus so in ons geloofs belewenis die geritsel kan hoor van die vlerke van hierdie miljoene engele. Heere, dankie dat ons in u teenwoordigheid mag kom, dat u voorhangsel geskeur het met Jezus aan die kruis op Golgotha. Dat ons dus nou u kan nader, ons dankie daarvoor. Dankie vir die genade in elkeen van onze levens, dankie dat ons elke dag ons eninge kan tel, soe baie, baie, baie, baie, baie dinge, as ons een dak oor ons kop het, as ons voedsel ons maag het, as ons kleren aan ons lyf het, as ons een plek het om te kan slaap, en dat nog meer geriefelike dinge, een motor om jy te rui, finansies om daar brandstof in te gooi en het in stand hou om na winkel te gaan en inkoopies te kan donere soveel groot, groot, groot, groot gaves uit jy hand elke liewe dag, dank jy vir gezondheid Heere, ons nou na ons self kyk en ons kyk na al die verskillende siektes die daar op die aarde is en hoeveel mense en hospitale le tsikkel met die gezondheid Vader, dan kom dank ons u vir wat u vir ons doen in die groot genade en warmhartigheid hier hele dampkring van die genade wat ons omringt Elke liewe dag, elke sekonde Elke breukdeel van een sekonde Dankie vir hierdie dag Dankie vir die feit dat ons die geleendheid gehad het Om na Eredienst te gaan, om u te aanbid Om met lofsange u poorte in te gaan Dat ons na die woord verkondiging kon luister Dat ons mede broers en sisters daar kon groet Woorkies wissel, woorkies van bemoediging En ons dankie Vader dus Voor al die wonderlijke gaves Wat ons zo so uit die hand ontvang Dus dankie daarvoor In Jezus naam Kom ons luister Na Elvis Presley Ik is vandag op Elvis Presley Put your hand In the hand Of the man of Galilee Put your hand in the hand Of the man who steal the water Put your hand in the hand of the man all the sea take a look at yourself and you can look at us differently putting your hand in the hand of the man from Galilee my mama told me how to pray before I reached the age of seven when I'm down on my knees that's when I'm closest to heaven Daddy lived his life with two kids and a wife Well, you do what you must do But he showed me another one it takes to get me through to oh, yeah. Put your hand in the hand of the man who steals the water Put your hand in the hand of the man who calms the sea Do the water put your hand in the hand of the man come to see Jy is ingeskakeld by net Radio SA Hier by ons program Stem van hoop, ons wil graag hierdie tyd, sondagavond, rustig Een stem van hoop vir jou wees Soms voel mys maar hoopeloos En moedeloos En miskien een klomp ander woorde wat mys daarby kan heg Maar ons wil graag stem van hoop wees. 'n Stem van hoop. Kom ek praat vanaand 'n bietjie oor die woord en die begrip regverdig. 'n Regverdige persoon, 'n mens. Ek lees vir van so 'n persoon hier in Handelinge hoofstuk 10, die opskrif Daar is die hoofdman Cornelius Cornelius Die man wordt als rechtverdige mens beskryf en ander woorde wat daar by saamgevoeg is Ek lees sommer net eers wat iemand hier van hom sê Vers 22 in handelingen 10 Dan sal ek weer by die eerste vers begin Maar ek wil graag by die 22ste vers net eers by daar die beskrywing begin en hulle sê Cornelius een hoofdman oor honder een rechtvaardige en godvreesende man wat een goeie naam het by die hele joodse naasie nou kom ons gaan kyk na een ander beskrywing van hom hier vanaf die eerste vers Daar was in Caesarea een man met die naam van Cornelius Een hoofdman oor honderd van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling Hy met sy hele huis was vroom en Godvreesend En het baie almoese aan die volk gegeen En was altyd door in die gebed tot God nou kan hy sien hoe word hierdie persoon beskryf en as o mens nou kyk na sy levensweise hoe dit beskryf word hoe hy lewe dan is dit nie vreemd dat dit gebeur wat na hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, dit met hom gebeur nie. Hierdie man, hierdie Godvreesende man, hy het duidelik in een gezicht, omtrent die negende uur, van die dag die engel van God, na hom sien inkom, en vir hom sê Cornelius, en hy het die oor op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit my Heer? Antwoord hy om, jou gebede en jou almoese het voor God in gedachtenis gekom. Maar al leef die man soos wat al die dinge hier aan ons voorgehou word en dat God selfs die vrymoedigheid het om my engel na die man sy huis te stuur, is hierdie persoon nog nie, nog nie gered nie. Jou gebede, jou almoese, het voor God in gedachtenis gekom. Stuur dan nou na Joppe, en laat Simon al wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een sekere Simon, een leerloor, wie sy huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel, wat met Cornelius gespreek het, weg was, groep hy twee van sy huisbediendes, en een vroom soldaat, van die wat altijd by hom was, vertel hulle alles wat gebeur het, stuur hulle na Joppe, volgende dag, terwijl hulle op die pad was, na by stap kom, het Petrus omtrent die zesde uur op die dak, geklim om te bid, en daar is hy nou, op die, op, op, op, op die, die huise dak, ek was by daar die huis al, daar in Joppe, naam van die plek het nou verander, na Jaffa, en nadat hy al die goed gesien het al hierdie dinge wat Petrus nou gesien het wat God om laat sien het sê die Heere vir hom in vers 15 omdat daar nou uit jimmel uit laken gesak is met onreind dieren en die Heere vir hom slag sê, slag en eet dit het drie keer gebeur En terwyl Petrus by homself hierover verlee was, wat die gezicht toch kon beteken, wat hy gesien het, staan die manne wat dier Cornelius gestuur was daar by die poort en verneem naar die huis van Simon. En hulle roep en vraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. En terwijl Petrus nadink oor die gesig, sê die geest vir hom, daar is drie manne wat jy soek. Staan op, klim af en gaan saam met hulle, sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur. Petrus is afgeklim, na die manne wat dier Cornelius naam gestuur was en gesê, kyk, dit is wat jy soek. Wat is die rede? Waarom is jylle hier? En hulle sê, Cornelius hoofman ooronder, terechtverdig, Godvreesende man, het een goeie naam het, die hele Joodse nasie, hy het die goddelike openbaring ontvang, dier die Heilige Gees. Om u te laat haal, na sy huis om te hoor wat u sal sê, en hy en geherberg en die volgende dag het Petrus saam met hulle afgereis en enkele van die broeders uit Joppe het met hom saamgegaan die dag daarop het hulle in sy aangekom Cornelius was hulle te wachte en hy het alreed sy familie en besondere vriende by mekaar geroep, jy sien hoe in afwachting is hierdie Cornelius hierdie God vreesende man die die besoek gehad het van die engele die jimmel en gesê het hy moet mense stuur na Petrus toe Petrus sal na nou om te kom en vir hom sê wat hy moet doen want jou gebede en jou almoese het voor God in herandering gekom Petrus dan binnenkom het Cornelius om te gemood gegaan en aan sy voeten neergeval, en om hulde bewys, maar Petrus het om opgerig en gesê, slaan op, ek is jy al van ook net een mens, en onderwijl hy met hom spreek, gaan hy binnen en vind, waar hy daar al vergader het, en hy sê vir hulle, jylle weet dat, dit ongeoorloof is vir een joodse man, om met iemand van een ander volk omgaan te hee, of om te besoek, maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig onrein mag agne. Daarom het ek, toe ek gehaal is, gekom sonder om te te spreek. Ek vraag dan om wat te rede jylle my laat haal het, en Cornelis sê, vier dag gelede het, as ek bezig om te vas tot op hierdie uur en die negende uur, het ek in my huis gebid en met een staan daar een man voor my blink kleed en hy sê, Cornelius, jou gebed is verhoor, jou almoese is voor God in herinnering gebring. Stuur na Joppe en laat Simon haal wat Petrus genoem word. Hy vertoef in die huis van Simon, een leerlooyer by die see. As hy kom, sal hy met jou spreek. Ek het op die daad na u gestuur, en u het het goed gedink om te kom. Ons is dan allemaal voor die aangezicht van God aanwezig om alles te hoor, wat door God aan u opgedra is. Petrus het sy mond geopend en gesê ek sien duidelik en ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en gerechtigheid doen hom welgevallig is dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie van vrede verkondig het door Jezus Christus, hy is die Heere van almal. Julle weet van die saak, wat dier die hele Judea gebeur het, en van Galilea afbegin het, na die doop wat Johannes gepreek het, met betrekking tot Jezus van Nazareth, hoe God omgesalf het, met die Heilige Geest en met kracht, Hy het die land deur gegaan, goed gedoen, almal genees, het onder die macht van die duiwel was, omdat God met hom was. En ons is getuies van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom aangebring om om en hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout op te hang. Om met God op die derde dag opgewek en beskuk dat hy zou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan getoi is, wat dier God van tevore verkies is, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het, nadat hy die doodheid opgestaan het. En hy het ons bevel gegeen om aan die volk te verkondig en met krachtig betuig dat het hy is wat door God bestem is as rechter van die levende en die dode. En gaande omgetuig al die profete dat elkeen wat aan hom geloof vergifnis van sondes door sy naam ontvang. En toe Peter is nog bezig was om hier die woorde te spreek, het die heilige gees op amal geval, maar die woord gehoor het. En die geloviges uit die besnijdenis, amal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gave van die heilige gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor, hoe hulle in tale spreek, en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, Niemand kan toch die water weer, Dat hier die mense, wat net soos ons die Heilige Geest ontvang het, Nie gedoop kan word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop is word, In die naam van die Heere. Toe al hom gevra het om nog een paar dae te bly, Pule, hy moet weer kyk na hierdie persoonse beskryving. Nou wonder ek, as ek so na hom kyk, hoeveel christene sal so beskryf kan word, wat al klaar dier Jezus aangeneem het, wat daar klaar gedoop is in water, wat daar klaar gedoop is met die Heilige Gees, wat so leef, soos wat hierdie man leef, voordat hy nog tot bekeering kom, en gered is en gedoop is en gedoop is met die Heilige Gees. Kom ek lees vir jou weer. Hy met sy hele huis was vroom en God vreesend en het baie almoese aan die volk gegee en was altyd door in die gebed tot God. Hoe vergelijk ons leven met met die lewe van hierdie persoon. Wel, mens kan uitreik na die Heere, maak nie saak wat is woord van die toestand die mens is nie. Die Heere is geïnteresseerd in my en in jou, en kom ons reik uit en na hom. Vraar die ons sal aanraak, die ons sal ontverm oor ons, as ons nog nie op daar die rechte plek is waar ons behoort te wees nie, dan het ons vrijmoedigheid, vrijmoedigheid omdat Jezus Christus vir ons daar die geweldige prijs betaal het, so ons toegang het tot God. Richard out to Jesus in the street through. Dit is geskakeld by net Radio SA en luister jy na Dr. Tine Eilers wat uitsaai van uit Airene stad van vrede Pretoria, Suid-Afrika ons praat een bykie hier oor Cornelius en die feit dat hierdie man Godse arm beweeg het God het een engel na hierdie persoon te gesteerd en hier is besondere woorde wat hier gewissel word met Cornelius wat die mens nou met na kyk omdat God het nie verander nie God verander nooit, daar is nie een weer van verandering nie hier in handelinge 10 vers word sy leven beskryf hy met sy hele huis was vroom en God vrees en het baie almoese aan die volk gegeen en was altyd dier in gebed tot God, vroon, Godvreesend, almoese, gebed, maar dit is nie al nie, hier in die dertigste vers staan vier daag, sê ik, Cornelis, hy sê, vier daag gelede was ek bezig om te vas, tot op hierdie eerd, so hy was vroom, Godvreesend, almoese gegeen, gaan oor barmhartigheid gebed en vas, vijf dinge. En hier staan die engel by hom, en die vierde vers, en die engel sê vir hom, jou gebede en jou almoese het voor God in gedachtenis gekom. God het raak gesien wat jy doen. God ken jou. God is jammer vir jou. Hy gee om vir jou. En is hier die kom ek hier staan Mensen so is dit nie wonderlik nie. God verander nie. Ons moet net onthou, dis nie altyd, engele uit die himmel, wat aan die mens verskyn nie. Die Heere het gesê, jylle sal engele ontvang, en weet jy dit nie eerst nie. Mense, wat na jou gestuur word, enige persoon wat door God gestuur word, is eindelik een engele, wat het net aan jou verduidelik, as jy nou mooi luister, En die Griekse woord voor Engel is Angelos Angelos Dit kom van die werkwoord Angeloe Angeloe beteken om te stuur En as iemand is een gestuurde is dan is hy een Angelos God stuur baie mense stuur engele al meer mense tot bekeering kom en onder die leiding van die geest van die Heere beweeg en optree, hoe meer engele is daar en jy kan ook een engel wees en heel waarskennik is jy engel gestuur dier die Heere as hy jou roep stuur hy jou dis die rede hoe kom God mense roep is om hulle te stuur Ek kan onthou sy kant in die huis wanneer my pa my geroep het het ek onmiddelik geweet ek denk hy wil my ergens jyn stuur en dan het ek dit uit die aard van saak gedoen het is wonderlik om my gestuur dit te wees en die Heere wil jou ook stuur. Maar kyk net wat is dit wat die Heere sy hand hier in beweging gebring het. Iemand wat vroom lewe, godvreesend vreesend, almoese gee, gebed, vas. Mens moet nooit die dinge onderskriken onderskat nie, vooral nie iets soos gebed en vast nie. Dit wees vir God hoe ernstig een mens is, rechtig. Wanneer die mens begin om te vast, dan moet die mens dit uit die aard van die zaak baie verzichtig en omzichtig doen en met weesheid. Maar dit is aanduiding van ergens, hoe ernstig jy die situasie met God opneem. Daar is uit die aard van die saak verklaringe daar rondom, van vas en gebed, fysische dinge wat gebeur, slondhoud dat die Heere met sy disciples gepraat het oor die uitdruif van demone, en dat hulle nie geslaag het in die uitdrui van bepaalde demone nie, en die Heer het vir hulle gesê, sommige van die demone kom nie uit sonder vas en gebed nie. Mens moet dus nie die hele situasie van vas en gebed onderskat nie, mens moet dit nooit, nooit, nooit doen nie want het wees eerstens vir God die ergens, maar anderseis het het een fysische uitwerking op een mens ook. Omdat het as een mens vast, betekent dit eindelijk dat jy sonder energie is, want al jou energie kom eindelijk maar die koos uit wat jy eet. En die oomlik is een mens dit dan nou nie inneem nie, dan voel een mens dit visies en dit is een manier ook om boze geeste wat in die mense teenwoordigheid is en wat van jou energie lewe van jou al wegdruif sal om daar die skrif praat van as geeste uit iemand gedruif word en daar die huis word nie skoongemaak nie dan kom hulle terug 7 ander somme saam en dan is die toestand nog 7 keer erger want geeste kan eindelijk nie sonder so die lichaam nie want hulle soek die energie dit is soos wat ek en jy ook my energie nodig het alles wat jy moet doen het energie nodig so die ergens van een situasie word beklem toen dier vas en gebed moet dit nie vergeet neem, mens moet dit nie gering acht neem. Hier die man Cornelius, sy vas in gebed, sy vroomlewe en sy almoese, dit was in sy hart, een mens hart, iemand wat almoese gee, het die hart van omgee, want ons kan ons nou makklik ook in daarie situasie wees. Sê maar, jy is morgen in een situasie waarin jy nou niks het, he. en jy moet op die straat gaan staan, en bedel en bedelaars is so oud soos die bybel self, Dan sal een mens moos nou daar staan met verwachting, anders hoekom sal een mens nou daar by een robot gaan staan en die wind in die weer, in die son, alles aandurf, die ongemak daarvan om die hele tijd te staan. Om die hele tijd te staan, mens het die ook energie nodig, rechtig so. Ek was een soldaat en ons het weie keer moes ons lang staan. En dan sien jou kap ouwens om hier rondom Want een mens het energie nodig Het rechtig energie nodig En als een mens dis vast dan is jy bezig om te offer Op te offer En vir God te wijs hoe ernstig jy in jou hart is en wanneer jy al moese geef vir Heere wees wat in jou hart omgan want die skrif sê dit self salig is die barmhartig is want aan hulle sal barmhartigheid bewys word ek en jy het elke dag barmhartigheid nodig kan dit vir jou waar al verstaan jy dit, miskien dalk nie op jou oomlik nie ek en jy het elke dag Godse barmhartigheid nodig Nou wat dan nou van ons wat ook met barmhartigheid betoon? Daar is iemand groter as ek en jy, dank die Heere, in beheer van alles. Somebody bigger than you en I. Ook in die leven van Cornelius, as daar altyd vir om iemand groter engel wat in hom verskyn het. Petrus wat na hom toe moes kom. En alles in Godse hande. Somebody bigger. Sambane begon gister het gehoor hier oor die radio of dit was op die televisie kan nie onthou nie so een inzetsel oor die droogte daar in die Westkap en die verduideliking daar, dit moes op die televisie gewees het, want dit was beeldmateriaal hoe mense daar in touwe staan om elke keer iets soos 25 liter water per dag kan gebruik wat hulle dan nou kry by een bepaalde afzetgebiede. En die inlichting wat daar oorgedra is by die TV program is, dat die Westkamp het nog drie maandes water oor. Dan is daar nie meer water nie. As dit nie reen en in die opvangsgebiede reen nie, dan is die water binne drie maanden klaar. En ek weer daar spesiale pogings van verskillende mense, verskillende organisaties wat bid vereen vir die weeskaap en dis altyd ook een bewys van barmhartigheid om na Godse troon toe te gaan en vir hom te vra om vir daar die mense in die weeskaap genadig te wees en ek wil hy met saam met my bid dat ons ook hier van uit hierdie radio een stem van hoop sal wees vir ons mense in die weeskaap wat nou in mye moeilike omstandighede is self daar bevind Hemelse Vader weer eens dank ons u vir die vorig ons is gewone mense na u toe kan kom in geloof in nederigheid in afhankelijkheid teener u Heer, terwijl ons so na u toe kom belei ons ook sommer dadelijk al ons sonde skult voor u en ons bid om vergifnis Vader, so ons van u kan ontvang so ons vrijmoedigheid kan hee om in die teenwoordigheid te staan en wil ons dan vraag jyre jy wat alles ken niemand is jy raadsman nie jy weet alles jy ken ons land ken ons hele land Die ken die hele wereld, die ken die heel al. Maar ons vraag u vir genade rondom ons mense in die weeskaam. Vader, dit wat ons sien is seker dalkman net die punt van die uisberg. Al die ellende wat daarmee gepaard gaan is sekerlik nie aan ons bekend nie. Daarom kom ons vraag, Heere, omdat u self in die woord had aanteken het, dat die lea man was net soos ons, want het gebid het, en u het reen gestuur. Daarom wil ons dit, dan ernstig opneem, en in die geloof, vir u kom vraag, Heere, dat u toch ook, jy sal ontverm oor ons mense daar in die weeskaap. Op soe manier dat daar sal reen val, en goeie en deerdringende reen in die opvanggebiede. Hier is so dat ons mense weer kan asemhal, dat hulle weer in normale leven kan leef, maar ons kom pleit, jyre, om vergifnis van zondes, omdat jy, as dit die talk die oorzaak is. Omdat ons weet, in Jesaja, Jesaja vir die volk moes gesê het, dat Godse arm is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie doof om te oor nie, maar jylle ongerechtigheid het een skuitsmeer geword. Maar dankie vir die uitnodiging altyd, om te sê, al was jou sonde soos karlaak, en kom, wat ons die saak uitmaak. Omdat u God is wat vergewe Maar u is daar vergifnis elke seconde, elke breekdeel van een seconde Daarom verootmoedig ons onself voor u, Heere En ons bid dan dat u in u groot genaar en baremhartigheid sal luister Na hierdie gebede van ons hier maar ook vader die gebede as daar omgoorde en dag van oormoorde en so meer is, is nie seker van die dag nie, ek denk die 24ste wat die amtelike dag van gebed is vir die reen in die weeskap Het as ons dan ook daar die dag beleef, dat ons ook saam sal bid en ons glo dat u ook sal ontverm dat u die gebede sal hoor En ons dank daarvoor, ook in Jezus' kostbare naam. En daarmee groet ek jylle hier vanuit Eirene. As daar een morgen is, dv, dan om 7 uur, 19 uur, Suid-Afrikaanse tyd. Sien ek jy dan weer. Shalom, vrede, mooi aand. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand, I am tired, I am weak, I my hand. Precious Lord, lead me home, when my Precious way Lord, grows Precious dear, Lord, Precious Lord, Lord, Lord, lead me Precious near. Lord, lead me home, when my life is all. Precious Lord, here we hold When the darkness appears And the night grows near And the day is past And hold my hand take my hand precious lord lead me home, precious, precious lord, lord take my hand lord, lead me let me stand I Take my hand Precious Lord